Nu sidder vi og griner lige nu, ikke? Anders. Ja. God aften og velkommen til Sorsbejder. Vi sidder og griner lige nu, ikke? Ja, og det er jo forløsende. Ja, oven på den onde, onde, onde, grusomme stemning. Ja, jeg, jeg ved, hvordan folk må have det. <løbænden> jeg ved, hvad du lige har sagt det, og hvorfor du ikke sagde det. Ja. Og hvad er det egentlig pænt? Ja, det Men det var noget med anden verdenskrig. Det er ikke korrekt. Det er korrekt. <løbænden> Men det, jeg bare vil sige, det er... Åh, ja. oh, det bliver et langt program. Det starter med, at Anders og jeg øh, og vores erhvervspraktikant kommer op af trapperne ja. øh, og er til programmet. Skal jeg er klædt på til tænderne. Ja, og Henning, øh, han er op Vores, vores tekniker, tekniker Jeg siger til ham, du har da fået sol i dag, så vil han fristens svarene tilbage af ja, sol inden døren. Så man, nå okay, jamen så skal vi da ikke snakke om det, fordi han er lidt opkogt i ansigtet. Hamperrygt mand. Men det der så sker, ikke... Det er, at øh, så kigger jeg, får han vores manuskript, og så ser Som jeg... Som jo i modsætning til, hvad mange tror, er, er ekstremt øh, udførligt og lækkert lavet. Uh, det er det på ingen lunde. Ingen lunde er det det. Ingen er det, det. Tak, uh, Anders, tak. <laughs> På et tidspunkt, der står det her, Timmy Gøjb... Timmy <laughs> Bøjgaard og tipspigen... Fantets gulddigger, ikke? Og det er noget, vi skal snakke om senere. Og så siger Henning... Og hvad siger så Hertugen? <laughs> her, Hertugen siger. siger Hertugen til det. Han siger, I skal ikke svine, Jimmy Bøggård. Det er min bedste ven. Han er min bedste ven. Så sker der han det? Han siger også senere, vi er blodsbryder. Ja, åh oh, her, der er noget. <laughs> men så sker der det. Nej, hvad er de lavet som unge dage i et lejehus? Prøv og så sker der det. Altså, hævningen bare bliver usandsynligt ond. Ja. Ubehæring. Og Henning bare kaster spydigheder efter os. Ja. Og mange... Sss, der kommer nogle op ad trappen. Ja, der, der kommer også 4... nogle. kilo der... der kommer nu 400 kilo hår pakket ind i et menneske, kasten Holm. På vej op ad trapperne. Prøv at høre, mine damer og herrer. Ej, han er tung. Ja. Du har mikrofonen med? Ej, er det sender du? Du har da mikrofon med? Ja, vi sender og kommer ind. Sender indenfor. du også, Anders? Hvor er du henne? Jamen, jeg står lige her. Oh. Er det er rimelig oh. scary, det her. Oh. Hey. Hvor fanden har du fået den mikrofon fra? Hey. Der er langt op. Jeg er så er oh. lavet en oh. eller aftale med dig, og så han skulle der er sur lige pludselig. Der er, der er, der er super langt op. <laughs> Kender du også Tim i Carsten? Uh. Kom, tag en stol, sæt dig ned, mand. Jamen, lige blik, fordi I, øh, jeg skal lige have pulsen, ikke? Ja, det er ordentligt. Skal vi tage pulsen på dig? Nej, Kæft, jeg ser du grå ud i ansigtet, mand? Jamen, det er også i det her ja, nære Hvad tror du, stråler, <laughs> Og så er, der, så er der sådan en øh, grim, grøn øh, farve her på væggen. Ja, det skal du snakke Du, du stråler ikke ud for dit bryst ud i venstre arm, ikke? det gør jeg ikke. Nå, de er sorte i hjertet. <laughs> du har taget en gæst med? Ja. Hvem kunne det være? Gud, det er en mysterie -gæst. Jimmy Bøjgaard. <laughs> Hvis det er Jimmy Bøjgaard, så skal vi snakke om din nye <laughs> er det? Er, er det Boygå. Du ligner masser af. Nej, men jeg kan mærke, det er Michael Simpson, der netop nu træder ind i vores studie. Kom her. Nej, det er jo der har aldrig haft så mange gæster. Arh, man. Kom. Her, her. Hvad er det, der sker nu, er, at Michael Simpson kommer ind i lokalet sammen med Carsten Holm. Velkommen til. Tusind tak. tak for det. Vi har ikke set Anders Breinholt siden i morges inde på Lovecommens på Sas Rattison, hvor du snor og sover. Det var øh, lørdag morgen. Michael, Hva? det var der om morgenen. Jeg har set nogen skulle... skrive så mange autografer, som jeg så at brænde Men de viste ikke, at radio. De troede, han var Duncan, som er AGF's øh, angriber. Look alike. Er det ikke rigtigt? Morten Duncan Rasmussen. Jeg kan godt fortælle... Skal jeg fortælle det? Nej, det ville jeg grund, det, det. Det. jo ikke godt. Fortæl det. Jo, fortæl det. det, det jeg, vi var til det der spotfestival, hvor Michael optrådte. det. Skulle ikke lige tage nogle jo. stole? Øh, jo, øh, tak kan stole. Kan du rykke nogle stole frem? Det var vores praktikant. Ja. Og endelig har vi fået hjælp. Hvis du bare kan rykke lidt øh, til side, så vi kan have hele holdet. Det er jo ikke de mindste drenge, vi har fået på besøg, kan man sige. sige. Øh, og Anders, i mellemtiden, fortæl lige, fordi ja, det... der falder lyttere fra, kan jeg ja, høre. Det, ja, nej, nej, overhovedet jeg ikke. Jeg kan høre, ikke, der det, falder det, det, lyttere fra. Det, det, det, det, det, det der sker, det er jo, at øh, fredag aften, der er den her spotfestival i Aarhus, hvor Carsten jo også Skal I sige, at I kan godt flytte faxen lidt væk, så jeg kan komme helt jeg have lov til at fortælle en historie, eller? Jo, du skal fortælle din historie, men du de sidder der på vej til at... Kunne vi lige langt som den allerførste udsendelse med hvor du fortalte om, hvor du aldrig var nået på landingsbanen på din charterferie? Du har lyttet med, Michael, men det er mærkeligt, at du ikke har ville reagere på vores... Altså, det kommer vi til. Hvorfor står der, at vi skal ringe til Michael Simpson her? Det er sgu da meget mærkeligt, men er det ikke dit nummer, der er det, Michael? Michael Simpson lever. Katten har ikke at hans øjne ud, har jeg skrevet, og så de telefoner <laughs> ringer, Simpson. <laughs> Hvad er det, du har øvet? Det er der er i radioen. Er det ikke forsinket? En lille smule, jo. Men altså, der er nogen, der har et teknisk problemer. Det er historien om Anders Breinholds liv. <laughs> Fredag aften på SAS-hotellet i Aarhus. Spotfestival er ligesom slut. Så øh, er der sådan barsamkomst. Jeg skal sige til lytterne, ikke. at hvis der er nogen, så gå dog i himlen navn ud og sæt kaffe over nu. For det her, det bliver langt. <laughs> jeg står så... Øh, og, og tænker, Michael, han har spillet derovre der om aftenen. Jeg kunne desværre ikke se det, fordi jeg lavede det sorte penge, uden at have arbejdet her <løbselig> med et lille yeah. et andet sted i byen. Og hvad hedder det? Hvad øhm... havde det noget at gøre med AGF? Første sted, jeg så mødte Michael, det er ude på toilettet Det er også kun fordi, du hænger ud derude. Altså, der, der, du var derude <løbselig> rigtig langt. Det var dit værelse på det hvor <løbselig> Jeg kom ud på toilettet og så står I fem fyre derude. nej <løbselig> Fire. Men du er der. Altså, du er, du er, du, er du, øh... Hvad skete der på det toilet? Jamen, du sidder og vil at tage imod en kroner, der to for folk, der har været ind og så gør lidt rent, ikke? Og så sender jeg sådan et Williams, Old Spice der, Blue Eyes, eller hvad den hedder. Så kan man lige... Old Spice. Nå, men det var der, vi mødte den anden sidst, Michael. Hvordan er det gået? Og du er træt også, lidt fyr. Nej, overhovedet ikke. Jeg synes bare, du er sjov. Tag nu den, der. han sidder med sådan en jeg, jeg har fået en telefon. Må jeg, må jeg som slags... Mæler. mæler. i det her program at sige, at, at nu må det være nok? Michael, øh, godt du er kommet. Har du pladen med? Nej, jeg har lagt den ud på min hjemmeside, så vi kan bare alle sammen logge ind og høre den. Okay, så bliver det at det, det var vores nummer. Jeg har skrevet nummer til jer. Mm. Nu er det til alle. Nej, nej, nej det er til os. Ja, nu er det mest til Duncan derovre, ikke? <laughs> det er så mig. Nå, okay. jeg er blevet Duncan er Jeg da ikke rødhåret. Hvorfor skal jeg hedde Duncan? Men, jeg foreslår. Ja, jeg Anders synes sikkert, at det, du rød, det er en fordel, egentlig. <laughs> altså, Michael, må jeg lige sige noget? Du kan måske hjælpe mig her. Æh, I går vandt uh, Carsten Holms hold. Jo, jeg ja, til tillykke med mesterskabet, Carsten. Tusind, tusind, det er så stor, vil jeg godt være at sige. Men så hører jeg i på i toget på vej ind fra Aarhus, at, der, at uh, nu vil alle spillerne tage til, til, ind til Tivoli. Og så tænker jeg, hvilket Tivoli er det, de tager til? Det er Brøndby-Tivoli. Ja, det er det, jeg tænker. Fordi, hvad er det er det sådan en kramermarked med, med Dalgaards Tivoli i? Fordi der findes der ikke noget Tivoli i Brøndby, altså, hvor holdes. men så tager de altså ind til Københavns Tivoli. Det er, det er... Hvor... Det var, det var, det var også et spøjsted af Københavns Boldklub. Det ligger på Frederiksberg hvor du bor, Donk. Bøsse. Donk Ena. Du har svinet mig til her de sidste tre gange, har jeg hørt noget om. Og Nu er jeg mødt op. Jeg snakker med Forsvanger for fra Hatesfair i nat. Fanden og fanden det? får du nok at vide, næste gang du møder op på AGF stadion, tror jeg. Han er på størrelse med Carsten Holm, og så har han tusket op fra, fra top til Og de er kæmpe store i tjekkistologiet. Og øh, han snår en på det og holdet. Det er de meget. så er der Bambi fra Konkrekt, det er forsangeren og så er der altså og ildestøv og sådan noget. Så øh, det bliver sgu spændende. Hvorfor skal min ven Anders til? Jeg tager af der har været lidt rygte om at han har svinet til, og så tænker jeg bare at det er fordi jeg er sådan en lille indie boy, så tror jeg ikke jeg har noget netværk. <laughs> Men næste gang du kommer til Aarhus, netværk. så bliver du ikke så kæphøj længere. Så bliver <laughs> du ikke så kæp længere. <laughs> kæphøj længere. Jeg skal ryge. Må jeg lige sige, fordi nu siger jeg ikke netværk, og der har jeg øh, en meget, meget øh, vigtig artikel fra politikken i dag. Hvor Per Munk fortæller om netværk. Og Anders, hvis du vil have dig et netværk, så har jeg her en, en retningslinje til dig. Er du klar? Ja, tak. Find en mindre gruppe, der er interesseret i dit emne på netværket. Det er godt at være. program. Ja, det kan godt være 6-10 mennesker. Hvis man er færre, falder det hurtigt fra hinanden. Og hvis man bliver flere, så er det svært at få taletid og få opbygget den tillid, der er hele drivkraften. Det er det, vi vil opleve i det her program lige nu. 2. Ja. Inviter deltagerne til et møde. Du foreslår dato, tid og sted. Præsentere for hinanden. Aftale på møde, hvordan netværket skal arbejde, og hvilke faglige temaer skal have fokus. Fastlæg jeres rammer, stille krav, og få det på skrift. Er du ja, ja, ja. Du hører ikke efter? Jo, jeg går. Nej, okay. Skal vi tage et stykke musik? Nej, jeg kunne bare godt tænke mig at vide. Michael, hvorfor <coughs> har du ikke reageret på alle vores henvendelser? Jeg har ikke. Jeg, jeg lige, altså, Michael Simpson er jo manden, som har lavet intro-musikken til os. Vi har... På et tidspunkt nej, er jeg fejlede for tre år siden, at den bare pillede af. Og jeg sagde, det de, de kører ikke fedt. Nej, der var, for tre år siden, der spillede vi den i hvert fald seks gange. Ja, en ja. Ja. Du har ikke fået kodesign endnu? Nej, jeg tænkte, på, om jeg kunne få et forskud. Ja, ud. <laughs> det, det, vi... det, det er bare en fadbremse eller ham andet. eller noget. Det snakker jeg... du om. Han kender Jimmy Boygård. Ja, og det skal vi også snakke om senere. Ja, men prøv lige oh, at høre. Hvad var det, jeg du har vi at stille spørgsmål. Om... Jo, nej, jeg vil bare sige, Miguel, mm. så snakker vi meget om, der er du med i programmet her. Uh, vi spiller intro meget Vi spiller endda også nogle af meget Det mm. er ja, ikke det nummer du så havde lavet til os Fordi det skulle du lige hjem og master Mix det Og så lige så hører vi ikke fra dig Og jeg blev oprigtig øh, øh, Nervøs på dine vegne For dig Fordi normalt når vi sagde noget Et eller andet grimt eller pænt om dig Så, så vil der altid du. ligge en spydighed øh, På en telefonsvar Eller i form af en sms mm. Men det forsvandt lige pludselig Og jeg troede seriøst det der var sket Det var nu har jeg jo arbejdet som Falkerede engang, ikke? Og der lå man jo hentet øh, for politiet og jeg ja ikke sygesvæsenet, der lå man og hentet øh, lige Dem, som er ligget rigtig lang tid i en lejlighed. Jeg ved ikke, Karsten, du smutter ned i studiet og henter en plade med Hedgefair, så vi kan give dem en indtryk jo, af, hvad der jo, venter. Det, er der så, det, der, der så skete, det var, at jeg troede, at, at, at altså, du havde ligget der i lang tid, og katten havde begyndt at spise af dig eller noget. Men det er det jo ikke heldigvis ikke sket. No. Men hvad har du dog lavet, menneske? Hvis jeg skal være lidt seriøs, så har jeg faktisk været i studiet men ellers har jeg, bare, jeg er også bare stået lidt af, fordi jeg har mest så mange fjerskoer i forvejen. Du, du kunne ikke magt én mere. Bare den lille, bitte ting kunne du vel godt. Jeg vil godt fejre alle de her mange dejlige gæster, vi har med et stykke musik. Ja, og så tror jeg, at vi lægger Folkar en gang til med en ny intro efter musikken. Ja, og det er nu. <tryk> var mening i, vi skulle have en... Øh... Vi skulle have en kending, ikke? Men det... Men det er Jimmy Bøjgaard. <laughs> Jimmy Bøjgaards bedste vand sidder i teknikken i dag. Øh... Så derfor skal vi så ikke have en kending. Men må det er sjovt, startet, og bevarede det bevarede er også formål. det, man måske skulle have et blik ind bag kulisserne fordi at, at du ved, Anders, Michael Simpson ved, Carsten Holst ved det, <laughs> jeg er glad for, <laughs> og Fie ved har. det, og alle ved det, at vi lige for mindre end 20 sekunder siden har siddet og hørt Jimmy Bøjgaard sige, skal vi så have kending nu? Ja. Og jeg siger ja, og ja. du siger ja, ja. alle siger ja. ja. Hvad får vi? En hat hobby? i. Så er der. Så er Keningen. Henning, Keningen. Henning Bøjgaard. Aftenens <laughs> Ja. Michael, kan vi lave Keningen lidt kortere i næste version? Det kan jeg godt. Så kan vi også bare bede Henning om at lukke den nu. Nej, den klinger så pænt. God aften og velkommen til De Sorte Spejder programmet her på P3, som jeg altid sender mellem 23 Øh, 23, 21 og 24. Vi har i dag en gæst i studiet, og det er blandt andet dig, Michael Simpson. Velkommen til programmet. Tusind tak. Det er blandt andet dig, Karsten Holm. Velkommen til programmet. Tak for det. Skal vi sige, at Michael Simpson er jo øhm, musiker? Ja. Og Karsten Holm er radiovært, og vi har også vores praktikant Fie. Ja. Og jeg skal også sige, at Michael Simpson er jo ikke bare hus, han er også troldmand. Altså musiktroldmand, vil jeg sige, ikke? Ja. Godt. Du har læst pressemeddelelsen, kan jeg høre? Lotte, <laughs> Forpligtende ord. Forpligten ord. Og Michael, Men... øh, vi skal jo høre. Øh, vi i Tidsvider her i studiet, der øh, gik det, det jo glemrende med dit album. Øh, det gør det forhåbentlig stadigvæk. Og der på det tidspunkt havde du netop vundet en P3-pris. Øh, ja, ja en, og tillykke. Ja, ja, tillykke med den. Og også en Danish Music Awards. Yes. Ja. Siden da, Michael, fortæl, hvad der er sket. Hvad er sket? Det har bare regnet ned med fisse. <laughs> har det det? Nej, det har <laughs> Nej, det har det overhovedet ikke. Det har faktisk været den samme kamp helt. Altså Det har været det samme. Altså, er det op bakke, Jeg synes, det har været sådan pænt... Jeg ved det ikke. Altså, der er i hvert fald kommet noget moderne kunst derhjemme, ikke? Altså, den der DMA, den er fandme tung, altså. Men er den køn? Nej. Hvor står den? Den står inde i studiet. Jeg har sådan et lille rum. Hvad hedder ham fra Metallica? Ham der? James Hetfield? Nej, ham, Dan Ulrik. Lars Han købte jo også, <laughs> ja. Æh, ja. Jamen, det er kun til uh, Recreation. <laughs> uh, yes. Det minder mig øvrigt om. Hvad var den hed, den melodi, vi fik af Michael Simpson? Jamen, det kommer vi til. Kokain København. Fordi... Men jeg vil bare sige, han har da også købt en masse moderne kunst, ikke? Jo, han har også solgt igen. Han det igen. Det ja. skulle du overveje. Han lavede omkring 120 millioner på sit. Det kan jeg sige med det samme, det kommer ikke til. <laughs> Hans far også kunstner. Så skal du vente. Ja, Lars Ulrichs far er mm. ja. Hvad er det, han hedder? Torben. Torben, har han til tennisspiller. Lige præcis. Uh -huh. har han har rent faktisk lavet et, et, et uh, kunstmaler i på et tidspunkt, hvor han døbede tennisbollet ned i nogle spændmaling, og så... Øh, øh, Kastede dem op og lavede? Lige præcis, og slog til dem. Er ah, var det pænt? Smukt. Har du set den der film, der hedder den... Hvad Men Never, Hvad hedder filmen? Den der Metallica-film? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det så jeg nemlig her for tre uger siden. Lidt lang, ikke? hvis man ikke er super dedikeret fane. Men de er to patte børn, øh, Lars og øh, Hetfield. der. Hold kæft, hvor er de nogle pattebørn. Men jeg er sådan en eneste, der har set filmen her, og man skulle nok have været der. Så der er mange. Ja, og du har jo også ikke engang der. været, været tromslærer i IQ. Øh, det var ikke det, det var Soap. Jeg var i. Må jeg ikke hurtigt indskyde faktisk, at den kunstform der som du beskriver at Ulla kan have gang i mm. med tennisboldene, Jens Jørgen ja. Thorsen lavede det samme på Esbjerg Gymnasium med sin penis. Det er jo i, det rigtigt, ja. I starten af 80'erne. Og, og, og må jeg spørge, hvor lang var han, altså men han slog lige, ikke når man til med en, ud i forhold til hvor højt op på lader en han Sydøer og af han bare Det der. Ja, men det har altså, bragt ham langt. Hvor han, men... han står på sådan en lille altså, nu laver jeg et nu skal, skal vi stoppe, fordi der centimeter. er praktikant i studie, og det der også der kan sidde praktikanter hjemme ved hotellet, ikke? Nej, undskyld. Fint, og det, er jo, ikke fint, særlig, det, for, det jo. er jo ikke særlig interessant, hvor lang... Øh, eller Det er jo kunst som værket, ikke? Og jeg det, man prøv. bare kan være lidt bekymret om, det var jo sådan, at han har brugt tenniskager på den. Kunne man ikke tænke sig at komme ja. bag kunstens linjer og se Jens Jørgen Thorsen stå og smide sin ekstremt? Men Michael, har din far øh, dyppet tennisbolle i maling og kastet den op? Ikke uh, i, ikke, i ikke, ikke, ikke fuldstændig solklar tilstand, ja. men da han fiskede i typeron i gamle dage, der ved jeg i hvert fald, at øh, historien går på, at en meget meget tyk ung fiskerdræng på 18 år som vejer 120 kilo sidder og spiser en fleskesteg sandwich og så kommer der en rocker gående ind fældig, ad døren og han sidder og drikker en rød sodavand <laughs> og så ham der rocker. han siger prøv lige at spise ordentlig din fucking fiskermand og så ham der den uh, lille tykke fra har hørt, at han går lige op med den der røde solvandskapsle. De trykker den hen over næsebenene, så den sidder rigtig godt fast. Og den er så stadigvæk markeret fra den i dag, har hørt. Så hvis I ser nogen ude på Amager med en velu med sådan en rød næse så er måske det. Så kan I de lære det i rund eller dem, der kommer på besøg i rund. I fredags var der koncert med Rod Stewart i Aalborg. Jeg kan sige, jeg er så glad for, jeg synes, det er program er lige ved at få en lille smule øh, dans af virkelig over sig ja. igen. Og det får de nu ved, at øh, han skal så spille op i en eller anden Aalborg. Mep. Rod Stewart. Rod Stewart. Det er jo bare ikke fået nævnt. Nå, sagde jeg sagde ikke det. Nej. Men han spiller op det hvor han der er en og ikke forveksle med med det der de meget. med er en som ejer Kongresscentret, tror jeg. Sådan, han er lidt lige, ligesom ham der, Life Pandue, Frank Pandue. <laughs> Life, Life <laughs> det var en anden. <laughs> en. Æ, Frank Pandue i Kolding. Eller i Horsensholm, <laughs> som har lavet den der sportshal, som lige pludselig så ved alle... <laughs> han er lige ligesom Leifelduekon. <laughs> det, var, det, var, det var Rod Stewart, der kom for, tror jeg. Ja, han spillede i Aalborg i fredags. <laughs> øh, og det er så sådan set siddende koncert, ikke? Og der øh, er hele oplandet for Aalborg og omegn formodentlig kommet og skulle se en kendt populær verdensstjerne. Ikke særlig afdanket, det er på scenen, ikke? Han er 60. Yes, og han har fået sig kæreste på 34 år, der hedder Penny Lancaster, en undertøjsmodel. Og de skal snart giftes, så hun sidder så øh, på forrest række, sammen med hendes far og, og et par veninder. Sammen med sin far, tror jeg, det er korrekt, ja. Sin far og et par veninder. Og de øh, er rimelig selskabeligt overristet, øh, og rejser sig op under koncerten. Bag i sidder der så en, en gammel murermesters frue, som sikkert har betalt 750 kroner, og så har fået en stævne buffet inden ikke, i den her sportshal, fordi så har rigtig været højt på at fredag aften. Hun de bliver sure over at Ross Stewart's rots kæreste, der vi kalder barot, at hun rejser sig op under koncerten og tilkalder vagter en muligt. Og hun er ligeglad. Hun bliver ved med at stå hovedet, for hun er jo glad, hun er til koncert og hører musik. Hvorfor kigger jeg så mærkeligt på mig? Du, var, var du også nede på lokummet der under hele koncerten? Eller hvad? Det, der så sker, sker ikke? det er, at der er en af de her gamle damer, der sidder bag hende her, tager der hendes støvle af og slår Rod Stewart's kæreste, for hun skal sætte sig ned. Det ender så med, at hun rører ud i hende den gamle dame, hvilket er jo helt fair. Ja, er en Det er virkelig en god historie, Anders, det er det vildt, der går mest ondt, egentlig, i alt det her. <laughs> det... det er at Før at vi fik gæster, så sad du nogle gange og på mig, når Så er der kommet nye botter på suppen. Så sidder du der, med dine de nye venner Og den eneste, som er jo fuldstændig... Øh, det eneste høflige menneske, det er jo Karsten Holm. Ah. Nej? Manden, som er, når 3. verdenskrig brød ud, er den eneste, der sidder i Danmarks Radio og sender stadig. Fordi han kender <laughs> til begrebet pligt. Han sidder også nu og griner høfligt. Ja. Og det vil jeg sige, og nu tror jeg ikke, vi kan spille den latter igen, men jeg tror... Da, da du sagde det der med, at hun slog dig øh, med en støvlæk, så kom der det her uh, fra Karstenhål, det jeg vil kalde en høflig latter. Og jeg vil prøve at eftergøre den nu her igen. Den lyder sådan her. Det vil jeg gerne gøre. <laughs> okay. Og det er fordi, du sidder der og lefter for dine nye venner. Fordi I har været i Aarhus sammen. Ikke? Så gifter dig med dem. Det er ikke personligt, fordi du ikke har været i Aarhus også. Jeg har da også været i Aarhus. Jeg har da været i Viborg. Ja, Det er også. der ikke Aarhus. Jeg har da boet på høre, nu, nu skal I bare være glade for i radioen. Ikke? Fordi okay. at, øh, jeg har lige stået og hørt Sepultura. I radioen, eller hvad ja, du, du spiller System, system of a Down. Nu <laughs> er der ja. god ro på, ikke? Ja, og det er også fuldstændig rigtigt. Og, og vi skal have det, det vegetærende. Et folk, et havde, ikke? Var det ikke? Duncan. Anders? <laughs> Jeg bliver nødt til samme telefon, fordi prøv at høre, normalt den eneste skriver under udsendelsen, ikke? Ja. Normalt det er Michael, han sidder her nu. Ja. Så man fandt sms'er, imens jeg sidder og sender. Det er nok Carsten Holm, der har fået sendt et logo til dig. Og det mener mig om, at, øh, at, at, at grunden til at Danmarks Radio, og det vil mange lyttere jo også have lagt mærke til, hvis man også har en fjernsynsmodtager derhjemme, ja. så vil man kunne se, at det der før også sådan en rigtig pænt logo oppe i hjørnet, ikke? Ja. det er, stå for Danmarks Radio. Ja. Det er jo blevet sådan en gang... Mærke noget, ikke? Det er et vigtigt... Hvis du sidder på sig en det. computer, så kan man gå ind på deres hjemmeside, ja. ikke? Og så kan man se noget ud. Man kan også bare tænde for fjernsynet, så man kan se det oppe i venstre og øverste hjørne. Ja, det er også rigtigt. Æ, og det der der før også sådan et R, man godt kunne se, det er pludselig sådan en... Det ligner en udflætning oppe ved, Vib ved Viborg, ikke? På vejen. Det er ikke pænt. Det er det altså ikke. Så det, man tænker sig, hvad er det nu for nogle kaospiloter, der har fået en million for det, ikke? Men så er forklaringen jo i, i dit eget blad, øh, Dråben der, Anders. Som er det interne medarbejderblad ja. Det er, ja. Det viser sig, og vil du forklare, hvorfor det er, at man har lavet logoet om fra noget, der var ganske udmærket, til noget, der rent objektivt set ligner noget, som en høne har skidt ud? Det er fordi, at så virker det på de nye elektroniske medier. Ja, og hvad betyder det? Det betyder, at så virker det, så vil det ser federe ud i displayet på en mobiltelefon. Okay. Det vil sige, at øh, Irene fra, fra Værløs kan downloade det DR-logo. Hvem tror... Danmarks har tænkt sig at downloade DR-logoer. Det ved jeg ikke. Hvad, Hvad er det for noget? Hvad er det for et land, vi har skabt for os selv efterhånden, hvor man sætter voksne mennesker til at opfinde noget, der ikke, der ikke er til noget? Hvad er det, Anders? Og hvad er det med logoet? Hvis de og hvad er det med det slogan der? De hvad er det med det slogan der? Hvis de har sat en smiley, griner, griner, knuser med sæt ind efter det og så er det der ungdomsagtigt. Det kunne man respektere. Og, ved du, og har du set den film, de kører af i, i, i biograferne Nej, alle steder? Nej, det, der det der har der. jeg hørt. Man bruger licensmidler på at køre biografreklamer. Man sidder og skal se en film, så skal man se på, at, at, at, at, at, at det ikke er som de andre. Og hvem har man ikke med i den film? Os. Hvem har man ikke med? Hvem har man ikke synes, at der var plads til? I den film, hvor man ellers nok kan smøre alt muligt ud over, og nogle andre herrer får alt den tid, de kan få. Hvem har man ikke plads til? Skal jeg sige det, hvem man ikke har plads til? Ja. Karsten Holm. Nej, det, wow. var, det var billigtræk, det der. Det, er det ikke Manden, som hver eneste gang Anders har nogensinde tænkt på radioen og tænkt, hvad er der, må så er Karsten Holm. Det er han. Mm. Ja, Men han er ikke god nok. Han er ikke fin nok til at være med i en logofilm. Jeg man har kan ikke Skal jeg sige det, hvorfor? Prøv. Det er fordi, at man ikke kan downloade Holm til en mobiltelefon. Vi, vi vil at gerne sige. spørge jer to andre, I har fået en fax ja. i løbet af dagens udsendelse. Som, ja. som er på til fax nummer 70, 20, 20, 20, Ja. Og Carsten Holm, vil du læse, hvad der står på, på den fax, som de har fået i dag, som den eneste? Det vil jeg gerne, Michael Simpson. Der står, Hej, A og A. Skal du hele sige, at det er den eneste? Det synes jeg er lærdigt. Hvor bliver min t-shirt af? <laughs> Hilsen Lotte Bjerg. Ja. ja. Så øh... <clears throat> Anders, hvad er det? Det er på nu hører. Det er da mærkeligt, fordi man engang har udløt en t-shirt, og folk ikke har fået den, Men skal blive ved med at høre, for det. For tre uger siden, der sad jeg på selv samme plads, som jeg sidder nu og pakkede t shirts ikke? Og jeg havde 25 venner. Hvær nu om den lyder du har? Derinde, ikke? Han kan bevidne det. Jeg sidder her og pakker t-shirts. Flotte, dejlige mono-t-shirts. Det er rigtigt, og vi har ved grød betalt godt for dem, fordi 42, der er nogen, der har stjålet. 2, for 50 t-shirts, mand. Men ved du hvad? Vi fik lavet 50, ikke? Eller ved I hvad? Vi fik lavet 50. Og jeg pakkede 24. Og så var der ikke flere. Så var der ikke flere. Så der er nogle af os kollegaer, der har stjålet resten. Var det den, Tony fra en rundt? i var på spot Ja, det var det nemlig. Ja, han havde sådan en på. Det er, han har også en god rang ja, så kommer du gang i... Mm. Så er han altså stjålet den. Nu synes jeg, at vi skal have et stykke musik, og så prøve at vi forfra igen. Hvem er det, vi skal høre? Er det min? Øh, vil du hellere have det, Nej, fordi vi, vi spiller bare den, derfor, så kan vi lave et nyt segment i programmet, ja, så vi kommer et øjeblik. Ja, og vi skal også huske at bede folk om snart at finde deres øh, bingoplader frem. Eller bruge faktisk en 73 Men nu er så der... det... <laughs> musik. somebody. Nå, så synger han alligevel videre, selvom Henning Bøjgaard, vores tekniker i øvrigt, siger Hvad sko, bare gå på. Ja, men det er endnu en lille nedrighed. Ja. Men det kan du kan da også skrue op, for der kan Henning heller ikke finde ud af at skrue op for vores to gæster, mand. Det er da mærkeligt. <laughs> Nej, men Bøjgaard, tak. Det vi skal nu, det er, at vi skal i gang med en klassiker inden for radiodebat-emner. Ja. Og det er jo bydelen i København, og jeg undskylder på forhånd over for Øh, hvis der skulle være lyttere øh, uden for København, så tænker oh, jeg, åh, skal nu handle om det igen? Men der er alligevel nogle universelle ting i det her, som ikke bare handler om Østerbro og Nørrebro. Men Anders, der er noget, vi er nødt til at tale om. Ja, øh, det er jo øh, selvfølgelig det, at øh, en af aftenens gæster i panelet, nemlig Mikael Simpson, du er bosiddende på Nørrebro. Ja, og, og, og du er fra Frederiksberg. Det er korrekt, det er Karsten <tryk> Og Du fra Østerbro. Og, og, jeg er så fra Østerbro, ja. Og jeg vil godt starte med at undskylde på hele min bydels vegne over, at vi har sådan nogle lavsige kriminelle, som vi har. Fordi det viser sig jo åbenbart, ja, der er jo ikke dømt nogen endnu, vel? Nej, nej. Nej, nej. Så man der er sigtet ikke. i sagen. Der er sigtet i sagen. Men der er noget med en fyr på en internetcafé ude på Østerbro, ja. som går ind og øh, til i ifølge sigtelsen forbereder en mail, som han senere sender fra en anden internetcafé i øvrigt ude på Nørrebro. Ja, ro. Det er i Ransagade, ikke? Nå no, okay, ja. er det er Nørrebro eller er, er Min, min far, numsebyden til en ting, man flyver. Godt. Men så er det jo det, så er politiet ud for lige at finde ud af, no, har han ved derude, hvem kender ham, og hvem kommer så ind ad døren? Mens politiet Ja, er, ja han ser ikke mig nu. Altså det om, at det er ja, han, de her bifri bag eller hvad det hedder den der gruppe, ikke? I føllesikrelsen. Ja. Som, som øh, afsender en mail til de danske medier om, ja. at det er dem, der tager øh, skylden og ansvaret nu jeg for... Nu skal jeg give et attentatet. lille kursus i at være, i at være øh, undergraven. Hvis du skal sende en mail til nogen, og du ikke vil have, skal... at de skal vide, hvor den kommer fra, ja. så skal du sende for det, der hedder en web. Der... <laughs> ja, man sender tydeligt så sende regel en... mails via ja. nettet. Det er den det, man gør. Det er det allerbedste. <laughs> sted at gøre det. Ja. Hvis man vil, altså. Og mig. ude på Østerboer har vi noget, der hedder internet. Ja, okay. <laughs> ja, okay. Du stofa, kommer helt... Fordi det er en lille Jylland derude, så er det Stofa, ikke også? <laughs> stofa Nej, det er meget, meget fint net, vi har ude på Østerbro. Ja, det er meget fint. Ja, og der er, så sender han, forbereder han jo ude på noget, ude på Lyngbyvej ikke? Ja, i kan send... internetcafé. Ja, rigtig godt. Og så sender han ind for Nørrebro om morgenen, ikke sandt? Ja. Men så er det, at politiet, for de er ikke så dumme endda. Okay. De har så spurgt den, ikke alene til Nørrebro, men også videre til Østerbro. Denne her Fyldur. mail. Ja. Ja. Så er de ude på Østerbord og siger, hvad er det her, hvad foregår der her? Og så mens de står og siger, hvad foregår der her, hvem kommer så ind ad døren? Det gør Michael Simpson Ja. Bade a.k.a. Simpson Det gør Michael Simpson Nej, for han, er han sidder hjemme på Nørrebro I sikkerhed Men Nej, det gør den 34-årige arbejdsløse arkitekt fra Østerbro Og som det er ikke så... særligt Som er sigtet ja. Og så det ikke siger, er det, han er single Rygtet siger, at han er single <laughs> han er ikke single Han er sigtet <laughs> Nå, det er mindre om, at man i Emmeris øh, kan købe sigte brød og det er hvis mange tænker, er der noget mere øh, altså i i den, ja, kan man sige populær eller nej, nej godt det franskbrød hver søndag så det lige så den af. Hva? Jeg kan ikke forestille mig noget mere eh øh, noget mere øh, altså anstændigt. der anstrengt end, end at have som, et, et seks Anders' datter. Men spild. det der bare sker, det er at det er jo fire dage gammelt brød, for det er det de giver de ansatte i i hjemmeris. Det er ikke noget med de må tage det nye med hjem. Så kan de få det som alle skulle være sendt ud i have. Der blev sendt en helt øh, parti par tilbage i dag, fordi jeg krøb den for en dag. Er det rigtigt? Yes. Og det er endnu et eksempel på den <laughs> højeste. standard. Det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Så siger de, inden, at du er ikke. Det skal vores kunder ikke vide under. det var, rigtigt ja, det, var ja, det er da bare en t fordi noget den, er er den der ikke ulækkert. Så er det var en t. Der var ingen der ville kæbe fordi det var helt ulækkert der hele hulter til bulter. Ja, der er ingen der gad købe Nej. Nej, men snoppet er man lige undskyld mig på Østerbro, hvis man ikke æder te. <laughs> <laughs> det er det, det, det så der at kalde det kalder hvis det ikke er birkes på, men man har kraftet med der eller Østerbro snop, som alligevel ikke har råd til at bo, Man bor kun i 2100, men ikke i 2900, men alligevel vil man ikke spiser birkes hvis det, det der ikke er heller birkes. Det er råb, på. Anders Preenhold fra fra Frederiksberg. Hvad nummer er du bor på Frederiksberg? 2000. 2000. Carsten og jeg er næsten naboer. God, ja, gift, jeg vi mener, er netop flyttet, er men det, stadig ikke 2.000. Få da også flyttet, men det er ligegyldigt. Fred. Få, få fred. det registreret det partnerskab, så vi andre kan få det fred. Jeg vil godt tale lidt om kameler, men jeg synes nej, ikke rigtig, at alting er Det, der sker, ja. øh, hvis man kan gøre den historie ja. færdig, ja. øh, det er, at mens politiet så er på den her internetcafé på Østerborg. Ja. Så øh, kigger vi lige på klokken og finder ud af, at der er 14-16 minutter tilbage i Og Det er jo lige, at skal til at tale igen. Så, <laughs> Nej. Så ved vi alle, at det er tid til at sætte kaffe. Ja, der, er der jo nu. Skal vi gå ned og få en bar med sådan en fyr? Kan I ikke tage dem op med og. Og 20 gram crack, fordi det er ved 16 meget langt minutter. mig nu i stedet for at så stor den. Så kommer den arbejdsløse og sigtede arkitekt <laughs> ind på den her netcafé, hvor single. han... Single. Single café, jeg har været... Gå ned i dark roomet og så står politiet nede og finder yeah. sig ud af, yeah. at det er ham. Yeah. Ikke ikke. <laughs> det har jeg jo sagt. Men det der var interessant før da musikken spillede, det var at øh, Michael du kunne du kunne øh, noget med Du blev Could kaldt it? noget specielt ned på Sankt Hans' Torv, yeah. som du også har et specielt navn for. <laughs> yeah, hvad er det Michael du, det Simpson. Mikael Simsen fortæl øh, du bor på Nørrebro? Det er rigtig nok du at du bor var... lige midt i Rødderåden, lige midt i yes, Epic Center. På Thomas Helmis plads. Jeg bor faktisk over på perkesiden, som vi kalder den, når det er venstresiden, når Rødderåden, fordi alle alle jydeforælderkøbende, de er de over på højre side. elmegade og Thomas Helmig's Plads. Elmigade, det der. er det der købte op af Kolding. Det er nemlig Kolding af... Nej, er er fandue. Det så er også stolt og arbejdsløs. Vi bor over på den anden side af gaden. Men det var rigtig meget nedtur for mig, at der sad to møgkællinger og spiste bøger nede på Thomas Helmig's Plads. Og kaldte mig den nylærs hug, der jeg gik spidt den anden dag. Har været råbte de så mere? Skal jeg sige det? Ja. Ej, det skal du sige det. var jeg Hvad var det. det var? Hvor er hvad var det? Så løj du før. før hvor er det, hvor? katten? Nå ja, hvor er katten, han? Hvor katten? Det er dig med katten. <laughs> Michael Simpson, mand som er så 9000 eksemplarer af et, af et, af et ganske et, af et godt album. Det er en af de bedste udgivelser af nogen i Danmark. No. Øh, øh. Hvor er katten? Hvor er katten? <laughs> Rock'n'roll, Michael Simpson. Rock'n'roll. and roll. Den det er en ny deres hug. Men det er fedt, at det have dansevise, du lavede, sig. den der udgave, dansevise, var pissefed, Mikael. <laughs> skal du lave noget sammen med en lennet? Nej, jeg har jo med at lave noget med jer, det er måske derfor, jeg er lukken for, at <laughs> ja, det er, den er, ja, er, er pladsen. Godt ja, forsøg, men vi har serven, og vi serverer igen, og igen, og igen. I skal ikke svare på den fax der nu, kom. Jamen, vi har ikke flere t-shirts. Vi har ikke flere t-shirts. Det, at Lotte skal gøre, det er, at hun skal henvende sig til, hvem var det, der havde taget den over i USA? Hvis Norge er det her, det er også kender. Tony Scott, havde han vi kender jeg ja, har havde i hvert fald en, så vi vi fundet en 20, manglede vi kun 24. Tony's godt kom ud og liggede på internet. Så, <laughs> ud på Lyngby <Olympøve. laughs> Må jeg godt tale lidt om, om kameler eller det, og trænge ja. ind i et program, som ja. forvejen er guldsejt? Vi skal søgen. snart spille hvis ja. vi skal gøre. Så vi gør det lige tilfæring. lynhurtigt. Det er fordi, der har været noget debat omkring blodpenge, så Har du fulgt med i det? Det er jo ude på Nørrebro. Det er hjemme hos dig, Michael. Ja. Hook. Øh, <laughs> <laughs> hvor, hvor, hvor det er moderne, det er over på den anden side af Nørrebrogade. Og der har man jo været inde på, at man kunne jo bilægge den her strid med, mellem, med mellem to stridende og, og familier og, og med 100 kameler. Og, og det er jo en, en, en gammel palæstinensisk skik, så vidt jeg kan forstå, øh, blandt andet palæstinensisk skik. Og så er det bare, at, at, at der var et meget uh, fifit læserbrev i Weekendavisen, hvor man uh, mente, at det måske var det lidt lavt sat med, uh, at det skulle kunne ekvivaleres op i 200.000 kroner, fordi det svarer til 2.000 kroner for en kamel. Og det gad jeg godt se, hvor man kan få det for. Sådan kursomregningsmæssigt, tænker du på. Det er det. Altså, de siger 100 km, det svarer til 200.000 kr. Det var, hvad Abu Dhabi sagde, ikke? Men hvor meget showerm er det? Det er uhyggeligt mængder. Nu fik jeg allerede opstået. Jeg har gjort det, gjorde, at der gør noget før. <laughs> det var da godt nok før. Men, men, men jeg jeg har fundet, i modsætning til så mange andre, så har jeg fundet ud af, hvad en kamilt koster, ikke? Og, og i Cairo. I sidste uge, så kostede en kamel, hvad der svarer, til 6.000 norske kroner. Jeg vil ikke helt ind på, hvorfor altså det regner om i danske, men... Nej, altså 6.000 norske er cirka 5.400 danske. Okay. Ja, ikke? Hvis du så har 100 af dem, hvor mange penge er det så? Det er 540.000 kroner. Det er en helt anden snak. Ja. Så der er nogen her, der underbyder kamelmarkedet. Det var bare det. Tak for det. Hvad fanden man... skulle man i øvrigt også, ja, også med 100 hundre... hundre... kameler no. på Nørrebro? <laughs> tak. Mange tak. Ja, det var det, der hedder <laughs> Mange... en historie med en pointe. Den var leveret med fynd og klem, og der var dyr med i. Og den, be... og den pillede også ved øh, politisk betændte emner. Uden at støde nogen. Uden... Ja, jeg synes, det er nok den støtte. Så jeg fik det i hvert fald opstød. Hvad siger I til denne lyd? Jeg siger bingo. Jeg siger tillidsbingo Henning. Et underlag. Henning Bøjgaard, vores tekniker, har i dag sat en tinkel rigtigt på. Er det ikke fantastisk? Og vi skal altså også nå at ringe til Karsten Holst. Ja, men nu er der 12 minutter tilbage på programmet, og vi skal spille. Sidste uge vi jo et punt kaffe <laughs> ja. her fra stoltid, og en Coca-Cola Light, som jeg stadig ikke har fået trukket i cola i b 3 huset på Sørstesvej. Bingo-brikkerne af Carsten Holm, vil du ikke være den, som læser Mødvendig. taget op i dag? Hey, var Så kan du spændende. få Michael til at holde mikrofonen der han er færdig. Ja, nej, nej, nej, nej, det du gør, du, du ryster posen. Jeg skal ryste posen. Og så øh, trækker du et tal, efter for godt befindende, ikke? Eller hvad? Men, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det, det, det, det er det, som kommer op af posen dumt. det er meget, meget spændende. Ja. Nej, men vent lige lidt. Fordi ja. vi skal jo lige øh, fortælle, hvad der er. Kvidsen går ud Ja, det er nemlig rigtigt. Der skal der stadig nok være en og anden, der ikke har hørt om det. Det er Danmarks hurtigste voksne Kvids-sensation, Spillet, hvor vi ikke mistror folk. Og øh, hvis man har bingo klar, så er det godt. Og ellers så bare lynhurtigt skriv 15-tallet ned, som du godt kan lide mellem 91 og 95, Og så starter vi trækningen i dag med gæstetrækker Carsten Holm. Det er øh, ikke og og, og og jeg er spændt. Det skal der da ikke være. Det, skal da. Der, det, det har været spændende og dejligt indtil. Hvad er præmien i dag, Anders? Det er en CD med Arly Carlsen, som hedder Sweet Honky Tonk som også skulle have været brugt i et indslag, som vi måske ikke helt nå i programmet, som havde været vores helt nye segment. Men det er en CD, som jeg, undskyld mig rette fri, synes du bliver med, som er, øh, sidder jeg sidder i administrationen på B3. Den lå på hendes bord, og jeg synes, den så så interessant ud, så vi skulle spille fra den. Så nu har jeg altså selv gået mig til 20 på min arbejdsplads. Men det er et album med Arly Carlsen, Sweet Honky Tonk, hvor hun blandt andet finder nummeret The Gambler, From A Jack To A King. Things and Many More, udgivet på musik, forladet ComSource Music jeg synes, media. Vi, jeg synes, vi skal gøre det, at når vi har fundet en vinder, så skal vi lige høre den ord fra den blad. Det, det skal er idé, det er en, tak. en god idé. Jeg kan sige, at hvis man sidder derude øh, og også vil vide, hvem Arly Karlsen øh, øh, er, så kan man gå ind på www.arly.net. Det er med min meget gode hjemmeside, han har fået hjem der. Gør? Ja, det er udværket, du mener. Tag lige ud på Lyngbyvej og find den, siger jeg. Jeg har lige et spørgsmål. Det, der nå, jeg trækker, må det være i norske kroner? Det er tillidsbingo, alt er tilladet. Det spørger være mellem 91. Ja. Det her trækker om det første tal. Vi har startet med spillet spille Det første tal, det er i norske kroner, 98. 98?! Og det er omregnet til danske. Det er ja. første gang, at øh, vi har haft tal 98, så vi har en lytter igennem allerede nu. Hallo? Hallo? Hallo? Har du bingo? Øh, det er Mike. Hej Mike, har du bingo? Øh, ja, jeg har bingo. Ej, tillykke, Mike. Tillykke, Mike. Ja. Yeah. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra København. Nå, det var godt. Hvilken bydel? Øh, uh, Amager. Åh, oh, endnu en ny bydel. og nu er det sådan, uh, Anders, at du uh, jo har været på Amager. Jeg har arbejdet som falkadede på Falk i Tornby. Men hvor på Amager bor du? Er det Københavns Kommune, eller er det Tornby Kommune? Det er Tornby Kommune. Yes. hvor Øh, Åh, åh. Hvis det er i Ja, er det det? Ja, men ja, det, det er, det er det. på grænsen. Måske får den sin egen, det ved vi jo ikke. Er det ja. rigtigt, at folk ude på Ammer, de uh, kalder de tatoveringer som kvinder har lavet numsen, for Ammer nummerplader? <laughs> <laughs> <laughs> Eller er det ligesom i Aarhus røvkobier? vi? Ja. Røvpapir. Røvgevir. Røvgevir. Røvgevir. Oh, røvpapir synes jeg heller ikke <laughs> er Og undskyld, mig, fordi det er jo... Men det er fordi, det er hvad der sker, når man øh, husker at lukke døren til studiet. <laughs> og låse den med lås og slå. Og det er noget at gæster. Ja, ja, se hvad katten har med. <laughs> ah, det, hvor, det er gas, hank, det er gas. Du var katten, <laughs> <laughs> Ej, det var katten. Men okay, Mike. Øh... Tillykke med, og du har vundet en plade, og vi skal høre et nummer fra dig. Er det okay, vi hører et nummer fra din plade? Det er fint. Vi, øh, det, det er ikke så slidt, men vi skal lige have en lytter mere igen. Ja, og, og, og, og, øh, ja jeg lige have en lytter med igen. og så, så skal du også lige blive hængende, så øh, at øh, Jimmy Bøjgaard kan få dit nummer. <laughs> yes. Men tak for din tålmodige medvirken. Yes, tak. Tak, Mike. Hej. Hammer og nummerplader, det er fandme jauveligt. <laughs> Det var et røvpapir. <laughs> Anders, selv i, i i meget beskyttet værksted, har du en humor, som folk vil blive helt stille over. <laughs> jeg vil prøve at, Jeg kan ikke høre noget, selvom jeg sidder med hovedet telefoner på. Men du kan sidde på så et lukker med så må... en hel weekend. Du sagde røvpapir. Jamen, det gjorde jeg ikke. Nej, røvgivit. Ja, det gjorde du så. Vi skal ikke. nå en til, og vi skal ringe til Carsten Holst fra Filan. Carsten, gider du ikke at trække den over? En med? til. Ja. Vi spiller altså pladen fuld nu. Det første nummer var nummer 98. Det næste nummer, det er... Michael. Nummer 32, eller hvad? <laughs> nummer 32. Er også det var nummer 32. Svindler, Lars <laughs> nummer 32 er det næste nummer. Fuck, Lars Hug, mand. Skal jeg nummer mere? Jeg tror, vi skal et nummer til. det skal vi ikke. Skal vi ikke? For net at vide af, af der er en lytter igennem. Og hvem er den næste lytter? Hallo? Nå, Henning Bøjgaard sidder så og siger, at der er en lytter igennem. Jeg og det er ej. der ikke. Vil du ikke være venlig og tage et nummer mere, Karsten? Det er, er ja. sægt, med der ikke dagen, var Jo, det er. Ja, det er det til sydenadende. Det her det er nummer 32. <laughs> 32. Og det her vil jeg godt sige, der bliver ringet op inden 32 sagt ja. endnu. Hallo? Vi har en lytter igennem. Hvem er det? Det er Simon Røv Poulsen. Simon? Simon Røv Poulsen. Ja. Simon velkommen til programmet? Mange tak. Hvor ringer du fra? Har du bingo? Skal vi Ja, jeg har bingo. Tillykke. Hvor ringer du fra, Simon? Jeg ringer fra en lille by nærheden af Kolding. Åh, uh -uh. oh, kender du Life Pandu? <laughs> Nej, det gør jeg ikke. Du har ikke mødt ham? Nej, har du tak. nogensinde været til koncerter i Horsens ny forum? Nej, <laughs> det. er da ah, ikke, ikke noget, der hedder, Anders. Hvad hedder det så? Det er Horsens gamle Teater. Nej, det der sportshallen hedder der forum. Nå, forum, ja. Simon. Tillykke med, at du har vundet, og, øh, og, og vi vil godt på hele øh, redaktionsvejene øh, sige tillykke. Hvad du har vundet, Anders, hvad, det vil du fortælle. Jeg kan måske lige øh, sige i mellemtiden, at det er en sted, der er jointpapir Kolding, det er nede i Knuds Garage efter midnat, nede på caféen der. At få jointpapir i Kolding, hvad siger du? <laughs> et Det er nede på... <laughs> <laughs> kan vi få et røvgivir med jer også? Det er, med der er masser. Simon? Ja? Undskyld. Øh, Anders, han vil komme over. Din gevinst er, at Anders kommer over bor og bor hos dig et år. Og så siger han undskyld hver morgen. Og så resten af dagen sidder han bare inde på toilettet, og jeg ved ikke, hvad han laver. Fordi ja, det må jeg ikke få at vide. Men Anders, øh, du skal lige finde ud af, hvad Simon har vundet. Anders kigger sig rundt i lokalet. Simon, ved du, at du har vundet? Som den første uden for Danmarks Radio, så får du muligheden for at se, hvad der sker i programmet på papir. Fordi du har nemlig vundet dagens manuskript. Ja, og, og signeret. Hey. Somst, da Chris kom eller. Ja, ja og, og, og, og vi ser, vi kan finde, og Anders. Og, og hvis ikke han sender det til dig, så har du din bedste ret til at ringe til Kenneth Plommer og klage. Men, yeah. øh, men det er ingen grund til at, og, og, og, og, at tro, at det skal ske, for Anders, ham kan man stole på. Yeah. Tillykke, Simon. Og undskyld øh, den, den mærkelige aflevering. Men kan, øh, det skal nok gå. Kan du have det godt, Simon? Ja, det godt. Ja, hej, hej i hængende. Hej. Altså i telefonen. Nu skal vi jo ringe til den anden der, men når vi har ringe til ham? For det er bare mere, det er også dumt at ringe ham op, der er to minutter tilbage på programmet. Fordi vi skal også høre noget med Arlie Carlsen. <laughs> Jamen er der ikke fem minutter? <laughs> jo, der er fem minutter tilbage nu, ikke? Jo, jo. Så spiller vi Arlie nu ringer til Carsten Holst. Men hvor langt er det, Carsten Holst? Det ved jeg da ikke. Hvor lang er Ali? Ja, hvor lang er han? hvor <fart> ja, lang er Ali? Han er omkring 81. Han er Der kommer der en professionel radiovært ind, Carsten Holm, med overskud og overblik, og siger, hvor lang er han? Ja, men, men hvor lang er Carsten Holm og Carsten Holst? Og de ligner, ligger tæt op af hinanden, ikke? Så det er nogenlunde det samme. Henning, er du klar til, at vi kan høre Ali? Nej. Det er Henning ikke. Hvad fanden laver du, mand? Du står han ind over pulten. Prøv at se, Michael. Tag et billede. Skønt dig at tage et billede. Wow, det Arh, Henning. Jimmy Bøjgård, man. Sk har du ikke noget ishockey, du skal... Eller noget NHL? Nå, nå, nå. Det var da godt. Så vil vi meget gerne, som de første og formodentlig også den eneste station i Danmark, præsentere Arlie Carlsen fra albumet Sweet Honky Tonk. Og det er netop udkommet. Kan formodentlig købes på en tankstation af dig. Nummeret er... Hvor jeg... Just... er katten? Just for the love of it. Aftalte ikke, at det var track 3, Henning. Jeg tror, jeg det gjorde vi da. Raffle, hvem fanden har snakket om at rafle, mand? Tiden løber. Ja. Og du laver lydbearbejdelse på alle mulige danske tv-programmer. Det var da helt utroligt. Her er Arly. Ah. Sådan til Mike på Ammer. Her ja, er den plade, du netop har vundet. Arly Karlsens Sweet Honky Tonk. Og skæring nummer tre. Just for the love of it er Lidt for ung til at røve lidt men gammel nok til Arli ja, ja, fuldstændig. Man må også sige, Simon fra Kolding, der var en elvigt, uh, heldig, uh, altså, ja, han alligevel heldig. Jeg vil godt gående. finde, med, at man skulle fire stykker papir ja. med med, med, med vrøn på. ja Vi uh, skal snart til at lukke programmet ned, og vi når ikke at ringe til John Holst. Eller Carsten Holst. Carsten Holst. Øh, men jeg vil godt sige tillykke, fordi Carsten Holst skal være far. Nå. Ja. Er det en, du kender? Ja, ja. Så skal vi ikke ringe op til dine private venner. Jamen, øh, private venner, Anders, er noget, som du måske skulle prøve og efterforske. Fordi dem har man kun, hvis man er sød ved dem. Okay, undskyld. Hvorfor nu det? H Hvad der Jamen, Fordi, det? at der kommer dine nye venner, og så sidder du der og løfler for dem, fordi de er kendte fra for, medierne. er for at ham lidt til. Jamen, det opdager han jo ikke. Og jeg synes da nok, at øh, jeg ville truet med <laughs> gøjleren og øh, <laughs> den ene og den anden fra... Jeg skal ikke til spot næste år, i hvert fald. Det kan jeg da godt sige. Ja, det kan jeg også. Jeg kender en, der ikke skal på Skandemord festivalen. Hvem er det? Det er bare en, der ikke må komme der resten af sit liv. Ja, det gør jeg også. Som, øh... Skal vi snakke Nej, jeg skal vi ikke snakke om. Jamen, det tager et helt program, men det skal ikke. Ja. Han er jo også for Jylland. Er han det? Ja. Han har et meget, altså. Nå. Nok om det. Vi skal lige nå en ting, inden vi slutter. Der er et minut tilbage, og vi skal høre Dusty, så vi kan godt begynde at fede op på Dusty. Nej, det er vi nok ikke at høre Dusty. Skal vi ikke vores gæster for fanden? Ja, det er rigtigt. Tak fordi I kom. Tak fordi I kom. Er der noget, I vil sige inden i går? De sorte spider forever. Forever. Det vil jeg også sige. Held og lykke med det. Altså, det... ja er jo nok stort set fyret, ikke? Jo. Men der sker jo noget andet. Der sker sådan noget andet. Det er der og Der er 1,5 minutter nej, Der er kun 30 sekunder. Der er 40. Jeg synes, det har været, været et værdigt, show. Jeg synes også, og jeg skal også sige til andre lyttere, hvis der er flere, at der er jo stadig på næste søndag tilbage. Ja. Det er det sidste program i denne sæson. Ja. Og så er der Men... jo sommer. Ja. Og så sender vi jo 30 også, mandag til, til torsdag der. Så der skal I være væk om morgenen. Ja, jeg har jo tjent en hel masse om. penge på at få mit musikspillet her. Jeg donerer naturligvis det hele til hele tiden til Tina Thundefond. Det er klart. <laughs> Og det ved jeg, hun er glad over. Alt den stund, hun ligger mærke til. Så er der 12 sekunder tilbage, Anders. Jeg vi, synes, nåede sige... vi, vi nåede heller ikke at få snakket om, om uh, Jimmy Bøjgaards nye kæreste. Nej eller øh, den falske tv-læge. Det fik vi heller ikke, nej. nej. Men, Men øh... jeg, vi nåede at få sendt folk ind i mandagen, for det er det ved at blive.